67. Meg is én telefonon beszéltünk Elton Johnnal és férjével, Daviddel, és bevallottuk nekik, segítségre van szükségünk. Itt előbb-utóbb bedilizünk srácok. Gyertek hozzánk, javasolta Elton. Ezen franciaországi otthonukat értette. 2019 nyara. Odautaztunk. Néhány napig csak üldögéltünk a teraszukon, és szívtuk magunkba a napfényt. Hosszú, jótékony perceken át bámultuk az azurkék tengert, ami pazar, dekadens érzés volt, és nem csak a fényűző környezet miatt. A szabadság mindenfajta, bármilyen mértékű változata égbe kiáltó luxusnak tűnt ekkor a szemünkben. Ha csak egy délutára is kikerülhetünk az akváriumunkból, az olyan volt, mintha börtönből szabadultunk volna. Egyik délután robogóztunk Daviddel a helyőből körül a parti úton. Én vezettem, megült hátul, széttárva karjait, és örömében kiáltozott. Miközben átrobogtunk a kisvárosokon, megcsapta orrunkat a nyitott ablakokból a vacsorák illata. Integettünk a kertjükbe játszadozó gyerekeknek. Mindannyian visszaintegettek és mosolyogtak. Nem is ismertek minket. Látogatásunk csúcspontja az volt, amikor láttam Eltont és Davidet, és a két fiúkat, amint valósággal beleszeretnek a mi Archie fiunkba. Nem egyszer kaptam rajta Eltont, amint Arci arcát fürkészte, és tudtam, mire gondol. Mami vonásait kereste benne. Tudtam, hogy így van, mert velem is gyakran megesett ugyanez. Időről időre láttam olyan kifejezést átsuhanni arci arcán, és olyankor meghökkentem. Kis hián kimondtam Eltonnak, mennyire szeretném, ha édesanyám a karjában tarthatná az unokáját, és milyen gyakran esik meg velem, hogy árcsitölelve anyám ölelését éreztem, vagy szerettem volna érezni. Minden ölelést áthatott a nosztalgia fájdalma. Minden egyes alkalommal megérintett a gyász, amikor ágyba dugtam a kisfiamat. Létezik más is az apaságon, anyaságon kívül, ami így szembesít a múltal. Az utolsó este mindannyian megtapasztaltuk az ismerős, kellemetlen érzést, amely a nyaralás végén fogja el az embert. Miért nem maradhat ez így örökre? A terasz és a medence között tébláboltunk ide-oda. Elton koktélokkal kínált minket, Daviddel a hírekről beszélgettünk. A sajtó siralmas helyzetéről, hogy ez mit jelent Nagy-Britannia helyzetére nézve. Aztán rátértünk a könyvekre. David megemlítette Elton memoárját, amin évek óta dolgozott. Végre pontot tehetett a végére, ami Eltont nagy büszkeséggel töltötte el. Már közeledett a könyv megjelenésének dátuma. Bravo, Elton! Elton azt is említette, hogy a kézirata folytatásokban fog megjelenni. Valóban? Igen, a déli mélben. Látta az arc kifejezésemet. Gyorsan félrekapta a tekintetét. Elton, ez mégiscsak abszurd. Azt akarom, hogy olvassák az emberek. De Elton, ugyanazok az emberek, akik megkeserítették az életed? Pontosan, ki lenne alkalmasabb arra, hogy részleteket közöljön belőle? Hol máshol jelenhetne meg, hanem abban a labban, amely más sem tett, mint folyamatosan mérgezte az életemet. Ki lehetne alkalmasabb? Én ezt egyszerűen nem értem. Meleg volt az éjszaka, úgyhogy már izzadtam. Ettől azonban patakzani kezdett a verejték a homlokomon. Emlékeztettem eltont a konkrét hazugságokra, amiket a mail publikált róla, mint híreket. A pokolba is, hiszen alig több, mint egy évtizeddel ezelőtt Elton még be is perelte őket, miután azt állították róla, hogy megtiltotta az embereknek egy jótékonysági rendezvényen, hogy hozzászóljanak. Az lett a vége, hogy kapott tőlük egy százezer fontról szóló csekket. Emlékeztettem rá, hogy egy interjúban ezt a felkavaró kijelentést tette. Mondhatják rólam, hogy egy kövér vén szatyor vagyok, kijelenthetik, hogy egy tehetségtelen köcsög vagyok. Titulálhatnak buzinak, de hazudni nem hazudhatnak rólam. Nem volt tulajdonképpeni válasza, de nem erőltettem tovább a dolgot. Szerettem eltont, és mindig is szeretni fogom. És persze ünneprontó sem szerettem volna lenni.